Jørgen Vester med Beate Bille. Diamanter er en piges bedste ven, sådan synger Marilyn Monroe i hvert fald. Dette mystiske stof af sammenpresset kulstof har fascineret mennesker i årtusinder. Her i Jørgen Vester går vi lidt mere i dybden med en årlang tendens, der har givet diamanter en helt anden funktion end blot et simpelt smykke. I dag skal det handle om diamanter som investering, og med det kan jeg byde velkommen til dig, Katarina Pitsner. Du er jo hele Danmarks ukronede diamantdronning, og jeg har inviteret dig ind i studiet for at gøre mig og lytterne lidt klogere på diamanter som en aktiv klasse, man kan sætte sine penge i. Ja, tak for det. Og velkommen til. Ja, tak. Katarina, fortæl lidt om dig selv. Du har jo, altså, jo beskæftiget dig med diamanter hele livet. Yes, hvorfor det? det? Altså ikke, at jeg ikke forstår, hvad det er, der er yeah. så fascinerende, men hvorfor lige diamanter? Ja, altså nu, nu, hvis man tror på tilfælde, det gør jeg egentlig ikke, men, men, men det føltes som et tilfælde, at jeg kom ind i branchen, for det var ikke meningen, troede Nej. jeg. Øhm, men, men jeg kom faktisk ind for... Ja, lige over 30 år siden i, i branchen, mm. og øh, det var meningen, at jeg bare skulle have et øh, sommerferiejob, hvor jeg skulle servere kaffe og tage fotokopier hos øh, en af Københavns førende juvelerer på ja. derværende tidspunkt. Øh, men så hang jeg altså ved. Fordi <laughs> og, og det var fascinerende. Aldrig... Ja, simpelthen. Øhm, I dag er det det, du lever af, det er din forretning. Hvordan, hvordan fungerer din forretning? Jamen, det fungerer sådan, at øh, der er, hvad kan man sige, tre ben at stå på. Det ene, det er investeringsdiamanter, altså de her meget sjældne diamanter, som handles med investering for øje. Så er der øh, smykke-diamanter og, og eksklusiv smykker og så min egen smykkeserie. Men det vil sige, investeringsdiamanten og den, der er til smykker, det er to forskellige? Det kunne, du, man kan faktisk godt sætte en investeringsdiamant i et smykke, men det er ikke alle diamanter, der er investeringsegnede. Okay. Ja. Det vil sige, at dem, jeg for eksempel er på, kan godt være en udmærket diamant, præcis. men ikke på henblik på, hvis du skal investere. Lige præcis, for der er jo nogle helt specifikke kriterier, der skal være opfyldt for, at man kan kalde den investeringsegnede. Og hvad er det for nogle kriterier, for eksempel? Jamen, det er jo for eksempel, det er i hvert fald de kriterier, jeg sætter. Ikke? Mm. Så, så det er jo for eksempel, at jeg kan godt lide, at vi har noget historik at, at basere vores øh, vurdering på. Og det vil sige, at vi kan se, at det er nogen, som aldrig nogensinde er faldet i værdi, men faktisk kun stedet. Vi kan se, at de er meget, meget sjældne og eftertragtet. Så det, det er to af de ting. Og det vil sige, hvad, hvad så hvis det er en smykke diamant? Er det sådan noget helt andet, man kigger på? Er det mere sådan æstetikken i virkeligheden? Ja, altså det, det er noget helt andet. For det første så er investeringsdiamanter, de er som regel altid farvede diamanter. Og når vi handler farvede diamanter, så er der, jeg plejer gerne at sige, de tre vigtigste faktorer er farven, farven og farven. Okay. Så det er groft sagt Hvad er det for nogle farver så? Jamen, øh, diamanter kommer jo alle regnbuens farver. Og de, der så er særlig interessante som investeringsobjekter, det er, at den røde den er den allermest sjældne, men den ser man stort set ikke. Jeg har set fire i mit liv, ikke? så, så man, man ser dem stort set aldrig. Så er det de pink, og så er det blå og grøn, øhm, orange, Kun jeg kan det være også. Er det nogle af dem, du ser mange af? Nej, jeg ser ikke mange af dem. Det gør jeg ikke. <laughs> Prøv lige nu jeg bliver helt nysgerrig på den røde. Du har set fire i dit ja, liv. Ja. Hvor, hvor kommer de fra, og hvad? Jamen, øh, dem finder man jo helt tilfældigt, øh, når man øh, er i et mineområde, og, og øh, i det hele taget, så skal der jo 100 ton jord til at finde et gram diamant, og her taler vi vid diamant, ikke? Så, så der skal altså rigtig, rigtig meget til. Øh, og så har man jo været heldig at finde det her, øh, og, øh, og de er som regel meget, meget, meget, meget, meget små, <lød> de her sjældne røde, ikke? men meget værdifuld. Hvad og meget værdifuld. Hvad, hvad, hvad jeg tænker bare, hvad, hvad prisen for eksempel på en rød diamant. Jamen den sidste jeg så, den var 0,19 karat. Øhm, det er ikke så stort, men heller ikke sådan, æh, meget småt, men det, det, det er ja. Og den øh, kostede 2,5 millioner og kroner. kroner. Og til sammenligning så vil den koste omkring 1500 kroner i vid. Okay. Så. så kæmpe forskel. <laughs> ja, og det er simpelthen, fordi den er så sjældent. Hvad, hvad for nogle, nu taler vi farver, hvad for nogle sidder du typisk med af farver? Øh, det er pink, og det er øh, en gang med en blå, grøn, øh, orange, konjak. Og hvordan ligger de prismæssigt i forhold til de hvide, tænker jeg? Uh, man kan ikke tage en faktor og gange op, uh, men, men de, er, altså de kan godt være op til 30 gange dyrere end en hvid, uh, for eksempel en pink. Og, og så blå og grønne er endnu mere kostbare, fordi de er endnu mere sjældne. Okay. Men det vil sige, den typiske hvide diamant, som de fleste af os sådan, kender... Den, den kan man slet ikke investere i. Jeg vil ikke kalde den investeringsegnet. Det betyder jo ikke, at man ikke kan købe en, og så gøre en god handel, som så kan vise sig at blive en god investering. Der kræver det bare, at vi er op i en pæn størrelse. Og en pæn størrelse er for eksempel omkring 3 karat og deroppefter. Og så kommer det paradoxale, og så skal den helst ikke være i for høj kvalitet. Øh, så det er meget paradoxalt. Og hvad vil det sige, den det ikke skal vil si være? Den, den behøver ikke at være en top farve. den behøver ikke at være en top klarhed. Bare den har størrelsen, og det, fordi der er en tendens til, at den kvalitetskombination holder prisen bedre og faktisk stiger lidt mere end dem, der er top, top top kvalitet. Så det er lidt pudsigt. Så hvis den er sådan lidt smusset i farven og sådan noget, så kan den <laughs> faktisk være lidt mere. Altså. Altså, jeg vil sige, at den skal helst jo være det, vi kalder eye clean ja. ikke? at vi kan se nogen. Øh, uklarheder i den, øh, men den behøver ikke at være kredvid, og den behøver ikke at have de fineste papirer. Bare den er stor og flot. Det vil sige, for sådan en som mig, eller en eller anden amatør, som slet ikke arbejder med diamanter, så er det jo, kan man så overhovedet spotte, altså en, en investeringsdiamant? Øh, det kan godt være lidt svært, ikke? Øh, ved at sige, det kan godt være lidt svært. Det vil sige, din, din smykkelinje for eksempel, putter du overhovedet investeringsdiamanter i dem? Og der er heller ikke nogen, der kommer ind og siger, at jeg vil gerne have et smykke, og der skal sidde en jeg investering. Har, hør du hvad? Jeg, jeg har, har faktisk en gang lavet et helt exceptionelt øh, smykke med investeringsdiamanter. Og det er fordi, jeg har jo den her øh, smykkelinje, der hedder Infinity, øh, som jo i virkeligheden bare er en, en øh, rund øh, ring med 23 diamanter i. Og øh, på et tidspunkt, så øh, jeg havde en, en, øh, en, øh, en kunde, som gerne ville have noget ganske særligt, og så tænkte jeg, okay, tænk, hvis jeg nu kunne finde 23 ens pink diamanter og sætte i den. Og så tænkte jeg, det var, altså så har jeg jo virkelig over, altså, så kan jeg ikke nå højere op. Nej, nej. Øhm, og jeg gik jo rundt i markedet og fortalte slipperier og så videre, at øh, jeg skulle altså finde de her 23 ens. Og alle sagde, glem det. det kommer Altså ikke. det, til. det er størrelse, ja. det er farvenyance. Det er jo det, lige ja. præcis. Det skal være samme slipning, det skal være samme diameter, det skal være samme farve. Nuancet nogenlunde. Um, og altså, ikke glemte det. It's not to happen. Uh, det tog mig fem år. Yeah. Og så havde jeg samlet dem, og kunne så sælge den her til kunden. Og det er jo, det er jo helt, det er one of a kind. Det er one of a kind. Ja. Har hun beholdt den? Ja, det har hun. Så hun har ikke, du ved, sat på det som investering? Jo, ved du hvad? En sjov lille historie mm. er, at... Um, Uh, hun og, og hendes mand, de lavede en konkurrence om, at uh, de, han vil gerne investere i en golfklub et eller andet sted, og uh, hun sagde, at jeg vil gerne investere i det her halssmykke med pink diamanter, og så må vi se, hvem der har klaret sig bedst. Og jeg vil sige, jeg ved, at hun for nogle år siden gav uh, en halv million for den, og i dag, der vil den koste 750.000, hvis jeg overhovedet kan finde stenene. Hvordan hans investering er gået, det ved jeg ikke noget om, men jeg, jeg tror, hun ligger godt an. Men det vil sige, for hende har det været en god investering. Ja, det har det så, så de pinkdiamanter, kan man sige, hvis man overhovedet har mulighed for at købe eller få fat i nogen, så er det en, en god investering. Jeg plejer gerne at sige, altså med pink diamanter, der er vi virkelig home safe. Og, og det er på en eller anden måde, så går vi med leverem og sæler, for vi har aldrig nogensinde set dem falde i værdi. Og, øh, og der er ikke flere at finde. Den mine, der leverede 90 procent af den, er lukket her for et par år siden. Så der er ikke udsigter, til vi finder flere. Og i det hele taget er der jo faktisk ikke fundet nogen nye diamantområder overhovedet i hele verden i de sidste 24 år. Ingen gang med hvide diamanter. Det er en uddød race? Fuldstændig. Det vil sige, dem der er, de stiger jo bare fra nu af? Fuldstændig. Også de hvide. Også de hvide? I, ja. Men hvad, hvad kan man forvente, hvis man investerer i diamanter? Det jeg godt kan lide ved diamantinvestering, det er, at der er ikke noget, der lige pludselig stikker af. Så øh, det vi kan se, det er... Med denne her øh, kvalitets- og farvekombination, som jeg øh, øh, anbefaler til investering, der kan vi sige, at de er steget mellem 5 og 15 procent om året øh, hvert år i de sidste 15 år. Og det betyder, at jeg kan jo se, at der er nogle af dem, jamen, så kan de et år stige 10 procent, og det næste år er det måske kun 3 procent. Altså, så det sker, men, men sådan, men over år og gennemsnitligt, så er det mellem 5 og 15 procent om året. Så det, det, det kan man simpelthen sådan... Det er, det er en meget god tommelfingerregel, yeah. hvis man yeah. vil gerne sælge og købe inden for samme år. Yeah. Men, da... og, men det synes jeg altid er en dårlig idé. Altså yeah. når, ja, altid. Jeg, I det hele taget, diamantinvestering, det er langsigtet. Og, og, og, og når nogen netop kommer med et ønske om, når hurtigt ind, hurtigt ud, og det lyder godt, så, så bliver det ikke hos mig. Nej. Øh, fordi at, at jeg... jeg, jeg, jeg er, der er jo ikke noget, der er sikkert, men, men, men hvis man holder den, altså jeg plejer gerne at sige 8-10 år, jamen så har jeg i hvert fald ro i maven over, jeg sidder og, og rådgiver en kunde om det. Men hvis de siger, inden for to år, så kan jeg godt blive lidt søsyg. Også fordi der er jo selvfølgelig også nogle omkostninger ved at købe og sælge. Ikke? Ligesom et hus, det kan man det. sige. Det er jo det. Så man skal tænke lidt længere ja, og have lidt ja. mere is i maven. Ja, som, ja. som man kan sige generelt med investeringer. Præcis. Men hvad kan risikoen være? Kan det være, at man pludselig finder en kæmpe diamantmine, og så falder de andre? Jamen det er jo det. Altså, øh, og, og ved al investering er der risici, øh, ris også selvfølgelig diamantinvestering. Og ja, hvis de i morgen finder et nyt område, som er smækfyldt med farvet pink diamanter, ja. øh, så vil det jo tro vores investering. Så kan man sige, at øh, det overvejende sandsynligt. Det, det føler jeg ikke der, når man ikke har fundet nogen nye områder i det hele taget. engang med hvide diamanter eller, eller med, med, altså, med diamanter som sådan i de sidste 24 år. Så den er ikke, øh, det er jo ikke en risiko, som er, er overhængende, synes jeg. Og lad os sige, de fandt et område. Øh, og det havde pink diamanter udover at hele verden ville juble, øh, eller i hvert fald så nogen som mig, så øh, vil det stadig gå omkring en 8-10 år, før det bliver en produktionsmoden mine. Så der er altså også noget tid til at lave noget exit, hvis det er, man skulle det. Ikke? Det vil sige, at det tager lang tid at udbygge en mine ja. og lave det til en forretning, ja. faktisk. Ja. Men findes der så nogle Indiana Jones, som rejser rundt og ligesom... <laughs> Jeg kalder dem lykkeridder. Ja, <laughs> ja men ja. det er rigtigt. Øh, nej, altså det er jo meget øh, systematiseret, og det er jo geologer, som er inden over, fordi man, måden, de finder et diamantområde på, kan være, at der er i, i nærheden af et diamantområde, man skal huske på, at det er jo 200 km ned under jordens overflade. At, okay, så forstår øh, jeg godt, at det tager 5-10 år. Ligesom, det er det. Og, ja. og, øh, og, og der vil være nogle specielle øh, planter, som gror der. Så hvis man ser de her planter, så vil man måske få et lille hint om, hmm, det kan være, der er diamanter her. Hvis man så også finder insekter med kimberlitstøv på vingerne, så er det også et tag til, at der måske kunne være et område. Nå, for interessant. Så der ja. er simpelthen der er tegn i naturen, ja. når der findes diamanter. Ja. Nå, for spændende. Øhm, jeg ved, man opererer med fire C'er. Ja. Og, og det er jo øh, i allerhøjeste grad inden for de hvide diamanter. Vi, vi har ikke den luksus at gøre det inden for de farver, men det er jo det er karat, altså mm. det vægt øh, som er det ene se. og så er det farven, color, mm. og så er det klarheden, clarity, og så er det cut, og det er slipningen. Men inden for farvede diamanter, der, mm, vi vægter ikke de, de andre så højt. Det, det vi vægter allerhøjst, det er faktisk farven, og så er det karat størrelsen Hvis du har en, der har den rigtige farve og en, størle, altså en god størrelse på, så er det langt, langt vigtigere end både slipningen og formen, og egentlig også klarheden. Men er det ikke også noget med, at slipningen har ændret sig? Jeg har en gammel diamant derhjemme, som har en helt anden slipning. Jamen, det er rigtigt. Øhm, og, og det er jo særligt inden for hvide diamanter. Der har øh, slipningen ændret sig, og øh, til det, øh, i dag er det sådan det meget øh, moderne kot, og det står meget en en, en, en rundt, er meget stor, meget skarpt, meget stringent, hvor du måske er heldig, vil jeg sige, at har en, det vi kalder Old European kot, som er sådan lidt mere soft. Ja. Personligt elsker jeg de. Der er så meget sjæl i dem. Altså, jeg vi, elsker jeg, jeg synes, så... de sten. Den er smuk, ja. men, men okay, nu spørger jeg helt dumt, for jeg har altid tænkt, hvad er forskellen på diamanter og brillianter? Ja, det spørgsmål får jeg rigtig, rigtig okay. mange gange, så det er ikke så dumt. Øh, en brilliant er i virkeligheden, øh, en diamant, der er slæbet rundt. Så en brilliant, der refererer man til slipningen, så det vil sige, det er den, vi ofte kender, det er den runde. Altså, den er brillant slæbet. Mm. Og en brilliant det er bare for at sige, det er en diamant, der er rundt. Men man kan godt tale om en helt anden ædelsten og sige en brillant sleben smaragd, Så ved vi, at det er en smaravt, den grønne eddelsten, der er rund. Det vil sige, at en brillant er mere værd end en diamant, når vi taler om de hvide. Øhm, nej, nej det, det siger bare noget om slipningen. Okay. Ja. Vi, vi, talte, vi var lige inde på de fire C'er før. Hvad med, at jeg har læst om de fire T'er? Altså traceability. Nå ja, det er noget er det, det, du meget smart, i moderne. Noget. <laughs> Jamen det der med, at du nævnte at i starten, for dig var det vigtigt, at det havde en historik. Er det en traceability ligesom? Ja, altså jeg er godt klar over, at det, øh, det er noget, som, som er kommet frem. Og jeg, mm, rent praktisk er det ikke så nemt at, at spore diamanter, fordi de fleste bliver altså ikke traced. Øhm, og øh, altså det, det, det er ofte de sjældne, men selv mange af de sjældne bliver det ikke alligevel. Så det er sådan lidt mere det er noget, som, som øh, særlige industridiamantproducenter har bragt ind, at det vigtige skal vide, hvor det kommer fra, og selv hvis det kommer fra deres eget laboratorie, som ikke har noget som helst med en diamant at gøre i virkeligheden, altså naturens diamant. Ej, fortæl lige om det. Ja. Der er industridiamanter, der er naturdiamanter. Ja. Hvordan kan man se forskel, og hvad er forskellen? Ja. Altså det der med de her laboratorie-diamanter eller industridiamanter, det er faktisk øh, noget, som er meget, meget, meget moderne. Kineserne pumper dem ud, og øh, der er fine de her GIA-certifikater GIA på og det hele. Øh, det er ikke en ny teknik, den er fra 1953, øh, blev den opfundet, men de er blevet meget populære. Og, og øh, det er simpelthen diamanter, der er skabt i et laboratorium. De har den samme kemiske komposition som en naturlig ægte diamant, men den er skabt i et laboratorie på to til tre uger, afhængig af størrelsen. Kan den være lige så meget værd? Kan man investere i sådan en? Slet ikke. Slet Fordi ikke. Øh, den er godt nok billigere, når du køber den, men gensalgsværdien af den er lige nul. Det vil sige, at det, det er absolut en diamant, man skal holde sig fra, hvis man tænker, at jeg skal købe noget, der har en værdi. Helt sikkert. Helt sikkert. Det er jo noget, som... som øh jeg, jeg tænker, at det, det er ikke så meget på, til vores marked herhjemme, men jeg tænker, nogle øh, altså for nogle år siden så kostede de omkring 30 procent mindre end en naturlig ægte diamant. Øh, så gik faktisk Deberes ind. Og så, øh, jeg lige sige, smadrede det hele markedet. Jeg var sådan helt øh, gammeldags øh, forarvet over, at selve Cetibia, som har stået fader for den måde, vi kender diamanthandlen i dag, at de begyndte at producere laboratoriediamanter. Men de var jo meget smarte. For det første så de en efterspørgsel, at folk siger, at det vil vi gerne have i sådan noget mode, modesmykker og øh, brug og smid væk smykker. Så de gik ind øh, er gået ind og lavet dem, også af farvet, alle mulige forskellige farver, satte dem i modesmykker, så dumpede de prisen til øh, 20 af en naturlig ægte diamant. Mm så det, har, og det der har gjort godt også, ud over at de selvfølgelig kan, kan møde et marked, der gerne vil have det men det er også, de har lavet en endnu større forskel på natur, priserne på de naturlige ægte og laboratorie, så vi forstår der er forskel, og ja. forbrugeren forstår det, lidt ligesom Svarovski sten og diamanter, ikke? Så man ved, når man køber det, det. et billigt diamantsmykke så det, det. er det nok ikke en det, natur diamant. nemlig øhm, Hvem er det, der er aktiv på på diamantmarkedet og investeringsmarkedet? Øh, det er faktisk både professionelle og semi-professionelle og private investorer. Så det er nogen, som ønsker at sprede deres investeringsportfølje. Nogen, som øh, øh, har undersøgt det rigtig godt og grundigt, De kommer som regel meget informeret, og har opdaget, at det der med at sats på en hest og lægge alle ægene i én, nok ikke er så smart. Øh, så, så det er simpelthen for at sprede deres investeringsportfølje Så, så hvilke, hvilke type kunder er det, du har med at gøre? Det er... øh, jamen det er, er, jeg vil sige, alle som Det, det sjove er, at, at det er faktisk alle, som, som interesserer sig for deres øh, økonomi Og for at, at få den til at vokse øh, Så jeg kan have helt unge piger faktisk som øh, siger, at nu har jeg sparet 50.000 sammen, kan jeg få noget for det? Øh, og mega cool, altså, som tager øh, deres, deres ansvar for deres egen økonomi, til at det kan være øh, forretningsmænd, som, som måske øh, har virksomheder, og som ønsker at sprede deres investeringer, som også er eksponeret i, i andre former for investeringer. Men hvis jeg gerne vil kaste ud i det, hvad skal jeg så gøre? Skal jeg så gå til en professionel... Eller? Ja, yeah, helt sikkert. Øhm, og, og det handler jo meget om tillid, ikke? Fordi når man skal bruge mange penge på noget, man ikke er forstand på, så handler det om tillid. Øh, så, så det er jo det bedste, man kan gøre. Og lige gør sig klar, øh, altså hvis jeg skal investere, hvor meget vil jeg så investere for? Og, øh, og så tage et møde med, med nogen, der ved noget om det, og også se nogle fysiske se Se, hvad kan jeg egentlig få for det, og hvorfor denne her sten, ikke? Og så mærke efter i, i maven, og, og om, om det er noget for en, men er det så svært at sælge den igen? Er der, er der efterspørgsel nok? Hvis ja. jeg gerne vil sælge den igen, skal jeg så komme tilbage til dig og sige... Det foreslår jeg jo, og det er jeg jo ja. kun interesseret i. Også fordi i og med, at der jo ikke er flere nye, der kommer op af minerne nogle steder, mm. så har sådan nogle som jeg også meget vanskeligt ved at få fat i dem igen. Så jo længere vi kommer væk fra minen, der lukkede lukket for et par år siden, des mere er det jo de private samlere og investorer, der sidder med varerne. Og det synes jeg til også er lidt sjovt, ikke? Ja, det vil sige, det er ikke så svært at komme af med diamanten højst sandsynligt, på Nej. grund af, at der ikke er flere miner. Præcis. Jeg, jeg ser stadigvæk, at man pludselig finder sådan en skattekammer. <laughs> en Jones. Det gør man nok ikke. Men hvor lang tid tager det typisk at, at sælge en diamant igen? Jeg plejer gerne at sige to til tre måneder eller sådan noget. Altså jeg også, at jeg går med livrem og seler, men, men det er sådan typisk... Øhm, du skal fortælle mig lige om lidt om en af dine bedste oplevelser, du har haft, men, men har du også haft må at spørge en handel, hvor du tænkte, det her, det gik bare fuldstændig galt? Altså? Oh, heldigvis ikke. Jeg bliver sådan helt, øh... men nej, nej, nå, jo. <laughs> <laughs> øh, ikke nej, ja, altså jeg har oplevet nogle sindssyge ting indimellem. Ja, no. ja, altså, nej, men det, det har jeg jo, fordi det er jo det er jo, øh, jo mellem det vilde vesten, og øh, jeg har, jeg har oplevet at øh, have for 12 millioner diamanter øh, i Rom øh, lukket inde i en, øh, en safe, hvor øh, ham, som, som havde adgang til den, lige pludselig øh, blev kidnappet. Øhm, og foran øjnene af mig, og jeg sidder på en café, og, og det lyder som en sindssyg historie, og det er det. Ja. Det er det. Øh, men den er sand. Og, øh, og det var frygteligt øhm, og jeg ser det her menneske jeg, jeg havde haft masser af møder med og øh, vi handlede guld sammen og alt muligt så, så, og lige pludselig så ser jeg ham blive kastet ind i en bil <laughs> og, øh, og jeg sidder på den her café og bare tænker er, der, er det her en prank? er der nogen der laver en joke med mig? altså det her det må være skjult kamera øh, men det var det ikke og, øh, og, og det eneste jeg tænkte på det var de der diamanter <laughs> min diamanter, jeg skal have mine diamanter så det var en frygtelig, frygtelig øh, misære, og der gik altså nogle uger, og det har nok været det mest stressede periode i hele mit liv. Øh, og jeg fik hjælp af både Interpol og Europol og Fanden og hans pumpestok og en eller anden sød Grete fra Jylland. Øh, og så fik jeg min der mand hjem efter nogle uger. Og hvad med den stakkels mand? Kom han hjem igen? <laughs> ja, det gjorde han så også, ja. Med diamanterne? Ja, nej, ja. med dem. Dem havde jeg noget at få ja. fra politiet. Men okay. altså, det, var, det var frygteligt. Så diamanterne overlevede og han overlevede. Ja, ja. Øh, er det sådan noget mafia noget? Nej, nej, nej, det var det ikke. Men, men det er klart, altså, øh, hvor der er mange penge, er der også mange, øh, hvad kan man sige? Skrupelløse. <laughs> ja, præcis. Okay. Så man skal, man skal holde øje alligevel, men man laver ja, ja. business med? Ja, ja, selvfølgelig. Hvad er, din, hvad er din allerbedste oplevelse? Og oh, jeg har jo så mange af dem. Altså, så mange. Jeg, jeg, jeg kan jo rigtig godt lide det der med, og det var årsagen til, at jeg startede Diamantbørsen, som, som jeg driver i dag, og ikke har en detailbutik. Fordi jeg var ligesom skolet til, at i en detailbutik, så køber man ind på messer, og man fylder skab og skufferne, og så kommer kunderne ind, og så skal de med have noget af det, der er på hylderne, ikke? Mm. Hvor at, øh, jeg har jo bare et øh, lille ret beskeden kontor, og, og der kommer folk efter aftale. Og selvfølgelig har jeg noget, vi kan tale om og vise, men jeg kan godt lide det der med at have tid til at lytte, hvad er det egentlig, du vil have? Ikke? For det er jo ikke sikkert, det er det, jeg har. Øhm, så jeg holder meget af at, at øh, kunne have lavet sådan en model, hvor at jeg måske ikke har det, men skal ud og finde det. Øh, eller hvor er jeg øh, selv... Altså, Prøv at finde det fembenet lam, ikke? altså noget, som ikke bare er helt normalt. Ikke? Og det kunne være en, en hvid større diamant, som måske ikke er den fineste på alle parametrene, men den er utrolig smuk, den er utrolig flot. Den har noget sjæl. Det er det ja. lige præcis. Så gi kunden den der unikke ja. oplevelse ja. og, og finde det, de ønsker. Ja, præcis. Så det kan man sige, det er den bedste oplevelse generelt. Ja, det er det ja. nemlig. Ja. Udover det der fantastiske smukke, du fortalte om. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Katarina, tusind tak, fordi du ville komme, komme ind og gøre os klogere på diamanter. Jeg er blevet klogere og meget mere nysgerrig. Det var dejligt. Tak. Jeg skal sige tak til journalistine Terp og chefredaktør Simon Richard Nielsen, og i teknikken var Mathias Damborg.